Розділ третій. Жіночі звичаї лихі. Рід. Відьом завжди супроводжував запах. Солодкий, трав'яний та водночас різкий, занадто різкий. Схожий на ладан, що його архієпископ спалював під час меси, але їдкіший. Хоча з часу моєї посвяти минув не один рік, я до цього так і не призвичаювся. Навіть тепер, коли він ледь-ледь відчувався у вітрі, він обпікав мені все горло, душив мене, дражнив. Я ненавидів запах магії. Витягнувши ніж балісарду, що висів коло мого серця, я швидко оглянув гульвіз довкола нас. Жанлюк люк сторожко позирнув на мене. «Проблеми?» «Ти що, не відчуваєш запаху?» – стихе відповів я. Ледь помітний, але він є, вони вже почали. Він також витягнув балісарду з перев'язі на грудях, роздув ніздрі, і я сповіщу інших. Не кажучи більше ні слова, Жен люк прослизнув крізь юрбу. Він теж був не в однострої, та юрба все одно розійшлася перед ним, як Червоне море перед Мойсеєм, мабуть, через сапфір на його ножі. Вслід йому залунав шепіт. А дехто із кмітливіших гульвіз озирався на мене. Очі в них округлювалися, до них доходило. Шасери. Ми підозрювали, що цей напад станеться. Відьми щодня непокоїлися дедалі більше. Тому половина моїх братів стояла вздовж вулиці в однострої, а половина, вдягнена так, як я, ховалася на видноті серед юрби, вичікувала, вистежувала, полювала. До мене підступив чоловік середнього віку. Він тримав за руку маленьку дівчинку. Такий самий колір очей, подібні риси обличчя. Донька, ми тут у небезпеці, пане? Дехто повернув його бік, почувши це запитання. Нахмурилися брови, забігали очі. Донька чоловіка скривилася, наморщила носика й опустила прапорець. Той затримався в повітрі на секунду довше, ніж мав би, а тоді полетів на землю. «Тату, у мене голова болить!» – прошепотіла вона. «Тихо, дитино!» – чоловік опустив погляд на ніж у моїй руці і розслабив напружені м'язи довкола очей. «Цей чоловік – шасер! Він нас захистить! Чи не так, пане?» Він, навідмінно від доньки, ще не занюхав магії але занюхає. Скоро. «Негайно покиньте це місце!» заговорив я різкіше, ніж хотів. Мала знову скривилась, і батько обійняв її однією рукою за плечі. В голові у мене залунали слова архієпископа. «Заспокоюй їх, ріде! Потрібно не лише захищати, а й випромінювати спокій і впевненість!» Я похитав головою та спробував ще раз. «Прошу, мосьє!» «Повертайтеся додому! Посоліть двері й вікна! Не виходьте, доки...» Мої слова урвав пронизливий крик. Усі застигли. «Геть!» Я штовхнув чоловіка разом із донькою в кондитерську позаду нас. Не встиг він незграбно пройти у двері, як інші помчали слідом, не зважаючи ні на кого на своєму шляху. Повсюди стикалися тіла. Крики довкола нас множились. Із усіх боків водночас відлунював неприродний сміх Я сховав ніж поближче до свого тіла І почав проштовхуватися між нажаханих гульвіз Але перечепився облітню жінку Обережно! Я стипив зуби і упіймав її за кволі плечі Поки вона не впала і не загинула На мене кліпнули молочно-білі очі жінки А її зів'ялих губ поволі торкнулася дивна усмішка Благослови вас Боже, юначе, прокректала вона, а тоді розвернулася з неприродною грацією, щезла серед орди людей, що мчали повз нас. Лише за кілька секунд я зауважив солодкавий запах горілого, який вона залишила по собі. Моє серце стало важким, як камінь, і обірвалося. Ріде! Жанлюк стояв у кареті королівської родини. Її оточували десятки моїх братів, що, виблискуючи сапфірами, відганяли з громадян. Я попрямував уперед, але натовп переді мною посунувся, і нарешті я побачив їх. Відьом. Вони плавно летіли вулицею, спокійно всміхаючись, а їхнє волосся маяло на вітрі, якого насправді не було. Троє. Вони сміялися, Тим часом, як довкола від найменшого поруху їхніх пальців падали люди. Я молився, щоб їхні жертви не погинули, та часто думав, чи не є смерть милосерднішою долею. Ті, кому щастило менше, прокидалися без спогадів про свою другу дитину, або, приміром, із невситимою жагою людської плоті. Минулого місяця одну дитину знайшли без очей. Один чоловік утратив здатність спати. Ще один до кінця своїх днів сохнув за жінкою, якої не бачив ніхто, крім нього самого. Усі випадки були різні, кожен бентежніший за попередній. Ріде Жанлюк розмахував руками, та я на нього не зважав. Мене охоплювала бентега, що не піддавалася свідомому осмисленню, і я просто дивився, як відьми насуваються на королівську родину. Повільно спроквола, хоча до них уже мчав батальйон шасерів. Тіла піднялися, наче маріонетки, і утворили людський щит довкола відьом. Я з жахом побачив, як один чоловік кинувся вперед і нахромився на балісарду одного з моїх братів. Відьми захихотіли і продовжили неприродно згинати пальці. З кожним їхнім порухом підіймалося чиєсь безпорадне тіло – лялькарки. Це було так безглуздо. Відьми діяли таємно, нападали стіні. Така видимість, така демонстративність із їхнього боку однозначно була дурістю. Хіба що… хіба що ми перестали бачити повну картину. Я кинувся до будівель із пісковику праворуч від себе, щоб видертися кудись, звідки можна споглядати юрбу. Вчепившись у стіну тремтячими пальцями, змусив кінцівки подертися вгору. Кожен чербатий камінь був вищий за попередній, а той уже був розмитий і крутився. Мені стиснуло груди, у вухах стуганіла кров. «Не дивися вниз, дивися вгору». За краєм даху показалося знайоме вусате лице. Влакитно-зелені очі, веснянкуватий ніс. Дівчина з кондитерської. «От лайно!» – сказала вона. А тоді худко зникла. Я зосередився на тому місці, звідки вона щезла. Моє тіло рухалося зновою наснагою. Кілька секунд, і я переліз через виступ. Але вона вже перескакувала на наступний дах. Однією рукою трималася за капелюх, а другою показала середній палець. Я насупився. Ця мала безбожниця, попри відверту зневагу, мене не цікавила. Я поглянув униз, тримаючись за виступ. І тут світ нахилився і закрутився. Люди стікалися до крамниць уздовж вулиць. Забагато. Відверто забагато. Крамарям важко було зберігати порядок поки тих, хто опинявся найближче до дверей, затоптували. Власникові кондитерської вдалося забарикадувати двері. Ті, хто застався на дворі, вирищали і гамселили по вікнах, тим часом як відьми наближалися. Я швидко оглянув юрбу. Може, ми щось пропустили? Тепер у повітрі довкола відьом кружляло більше 20 тіл, Одні люди були непритомні й безвільно звісили голови, а інші, на жаль, притямі. Один чоловік висів, розкинувши кінцівки, неначе прикутий до уявного христа. Із його рота, що раз у раз розкривався та стулявся, видаючи нечутні крики, клубочився дим. Довкола однієї жінки розмитались одяг і волосся, неначе вона була під водою. І вона безпорадно хапалася руками за повітря Її лице синіло Вона потопала З кожним новим жахіттям Уперед мчали нові шасери Я, попри відстань, бачив, що їхні обличчя Виражають шалене бажання захищати Однак, кваплячись на допомогу безпорадним Вони забули про наше єдине справжнє завдання Охороняти королівську родину Тепер довкола карети залишалося всього четверо бійців, двоє шасерів, двоє королівських гвардійців. Женлюк тримав королеву за руку, а король тим часом вигукував накази «Нам, своїй гвардії, всім, хто міг слухати». Та збуджений гамір поглинав кожне його слово. Позаду них геть нічим непримітно підкрадалася карга. Я раптом усвідомив, що відбувається насправді, і мені сперло дух. Відьми, прокляття, все це спектакль, відволікає увагу. Не думаючи, не помічаючи страхітливої відстані до землі, я схопився за ринву і перескочив через край даху. Бляха завищала і прогнулася під моєю вагою. Коли я опинився на півшляху донизу, вона остаточно відірвалася від пісковику. Я скочив. Серце в мене при цьому мало не вискочило із грудей І приготувався до зітнення. Коли я торкнувся землі, мої ноги пройняв різкий біль Але я не зупинився «Жанилюку, ззаду!» Він крутнувся в мій бік І одночасно зі мною перевів погляд на каргу До нього дійшло «Лягай!» Він повалив короля на підлогу карети Решта шасерів, зачувши його крик Забігали довкола карети. Карга поглянула на мене через зігнуте плече, і на її обличчі розтягнулася така сама дивна усмішка. Вона змахнула зап'ястком, і солодкавий запах довкола нас посилився. З її пальців вирвався потік повітря. Та ця магія не могла нас зачепити. Ми мали балісарди. Кожну з них було викувано з розтопленою часточкою справжньої реліквії Святого Костянтина. І це забезпечувало нам невразливість до магії відьом. І я відчув, як потік нудотно солодкого повітря промайнув повз мене, та він геть мене не затримав, як і моїх братів. Найближчим до нас гвардійцям і цивільним пощастило менше. Вони відлетіли назад і врізалися в карету та крамниці вздовж вулиці. Коли один із моїх братів покинув пост, аби допомогти їм, карга переможна зблиснула очима. Вона швидко, аж надто швидко, щоб це здавалося природним, гайнула до дверей карети. Над ними, серед цього шарварку, з'явилося вражене лице принца Бурегара. Вона вишкірилася на нього, перекосивши рота». Я повалив її на землю, перш ніж вона встигла підняти руки. Вона боролася так, як годилося будь двічі молодшій жінці чи вдвічі молодшому чоловікові. Хвицалася, кусалася й била мене по кожному дюйму тіла, до якого могла дотягнутися. Однак я був заважкий. Я придушив її власним тілом і вивихнув їй плечі, піднявши її руки вище голови. Притиснув до її горла ніж. Коли я наблизив уста до її вуха, вона застигла, клинок вгризся в неї сильніше. Хай Господь помилує твою душу. Тут вона розсміялася, розсміялася потужно, різко, затрусивши усім тілом. Я нахмурився, відхилився і заціпенів. Жінка піді мною вже не була каргою. Я з жахом побачив, якій старезне лице розплавилося й укрилося гладенькою порцеляновою шкірою, якій ламке волосся розтеклося по плечах, ставши густим і чорним, наче воронове крило. Вона поглянула на мене, трохи прикривши очі, і розтулила губи, піднісши лице до мого обличчя. Я не міг думати, не міг рухатися, не знав, чи взагалі хочу рухатися? Та якимось робом усе ж відсахнувся, Перш ніж її губи торкнулися моїх. І тоді я відчув. Її твердий округлий живіт Притулився до мого живота. О, Господи! Моя голова начисто спорожніла. Я відскочив назад, від неї, від цієї істоти, І швидко зіп'явся на ноги. Віддалені крики стихли на мить. Тіла на землі заворушилися. Жінка повільно підвелася. Тепер уже вдягнена в темне, криваво-червоне вбрання, вона поклала руку на округле черево й усміхнулася. Її смарагдові очі позирнули на королівську родину, яка поприпадала до підлоги карети, зблідши й вирячивши очі. Вони спостерігали ми повернемо собі рідну землю у вашій величності, промуркотіла вона. Ми попереджали вас знов і знов. Ви не дослухалися до наших слів. Невдовзі ми затанцюємо на вашому пополі, як ви танцювали на пополі наших пращурок. Її погляд зустрівся з моїм. Порцелянова шкіра знову обвисла, а чорне, мов воронове крило волосся, зів'яло обернувшись на рідкі срібні пасма. Вона перестала бути прекрасною вагітною жінкою. Знову стала каргою. Підморгнула мені. У поєднанні з її виснаженим обличчям це було моторошно. Невдовзі треба буде це повторити, красунчику. Мені відібрало мову. Я досі не бачив такої чорної магії, такого осквернення людського тіла, Однак відьми не люди, вони гадюки, втілення демонів. А я, мало не, її беззуба усмішка поширшала, неначе вона могла читати мої думки. Перш ніж я встиг вирухнутися, перш ніж я встиг витягнути з піхов клинок і повернути її до пекла, де їй і місце, вона розвернулася, щезла у хмарі диму. Тільки спершу послала мені повітряний цілунок. Кілька годин по тому мої кроки в кабінеті архієпископа заглушував товстий зелений килим. Стіни кімнати, позбавлені вікон, були вкриті ошатними дерев'яними панелями. Камін осяював мерехтливим світлом папери, розкидані по його письмовому столу. Архієпископ, який уже сидів за столом, Жестом запросив мене сісти на один зі стільців навпроти. Я сів. Змусив себе поглянути йому в очі. Зігнорував сором від приниження, що обпікав мені нутро. Хоча король і його родина врятувалися з параду неушкодженими, багатьом іншим людям так не пощастило. Двоє загинули. Одна дівчина від руки брата, інша від власної. Ще кілька десят людей не мали помітних ушкоджень, але наразі були прив'язані до ліжок на два поверхи вище. Кричали, говорили невідомими мовами, незмигно вдивлялись у стелю, залишалися безживними. Священники робили для них, що могли, та більшість із них не пізніше, ніж за два тижні, мали перевезти до притулку. Людська медицина мало на що була здатна, коли йшлося про потерпілих від відйомства. Архієпископ глипав на мене, склавши докупи пальці, Сталеві очі, суворі вуста, сріблясті пасма на скронях. «Ти добре попрацював сьогодні, Ріде?» Я насупився і посунувся на стільці. «Прошу?» Він похмуро всміхнувся і нахилився вперед. Якби не ти, втрати були б набагато більші. Король Огюст – твій боржник. Він співає тобі осанну. Архієпископ показав на хрусткий конверт на своєму столі. Ба більше, планує влаштувати бал на твою честь. Я спаленів від сорому ще сильніше. Лише з усиллям волі спромігся розтиснути кулаки. Я не заслужив на похвалу ні від кого, ні від короля, ні, тим паче, від свого очільника Сьогодні я їх підвів Порушив перше правило свого братства Не лишай відьми живою Я лишив живими чотирьох Навіть гірше, я взагалі їх хотів Я здригнувся на стільці, не в змозі завершити думку Я не можу цього прийняти, пане Чому ж? Він вигнув темну брову і відхилився назад. Я зіщулився під його пильним поглядом. Лише ти не забув, яка в тебе місія, лише ти розпізнав каргу. Жанлюк він нетерпляче махнув рукою. Ріде, я помітив твою скромність, але не зображай фальшивого сорому. Ти сьогодні врятував не одне життя. Я, пане, я Захлинувшись словами, я рішуче подивився на свої руки. Вони лежали в мене на колінах і знову стиснулися в кулаки. Архієпископ, як завжди, зрозумів усе без пояснень. А, так». Його голос стишився. Підвівши погляд, я побачив, що він стежить за мною з непроникним обличчям. «Жен-люк розповів мені про твою нещасливу зустріч». Хоча висловився він м'яко, я відчув у його словах розчарування. У мені знову підняв голову та збурився страх. Я повісив голову. «Вибачте, пане, не знаю, що на мене найшло». Він тяжко зітхнув. «Не переймайся, синку. Жіночі звичаї лихі, тим паче відьомські. Їхня підступність не знає меж». «Вибачте, пане». Та я ще ніколи не бачив такої магії. Відьма! Вона була каргою, але змінилася. Я знову витрішився на свої кулаки. Я був рішучо налаштований вимовити це. Вона обернулася на прекрасну жінку. Я глибоко вдихнув і підвів погляд, сціпивши зуби. Прекрасну, вагітну жінку! Він показав зуби. Мати! «Прошу!» Він підвівся, щепив руки за спиною і заходив із боку в бік. «Ріде, невже ти забув блюзнірське вчення відьом?» Я швидко мутнув головою, відчуваючи, як палають вуха, і згадав строгих дияконів свого дитинства. Простенький клас біля вівтаря. вицвілу Біблію у своїх руках. Відьми не поклоняються нашому Господові та Спасителю і не визнають святої трійці Отця, Сина та Святого Духа. Вони вилучають іншу трійцю, ідолопоклонницьку, троїсту богиню. Навіть якби я не виріс у церкві, то, як і кожен з шасер, вивчив би лиху ідеологію відьом, перш ніж принести присягу «Діва, мати та стара». Стиха промовив я. Архієпископ схвально кивнув, І в мені розлилося тепле задоволення. Втілення жіночності в циклі народження, Життя та смерті. І не лише воно. Це, звісно, богохульство. Він пирхнув і похитав головою. Неначе Бог може бути жінкою. Я нахмурився, уникаючи його погляду. «Звісно, пане». Відьми вважають, що їхня королева, Ладам де Сорсьєр, дістала благословення богині. Вірять, що вона, ця істота, може за бажанням набувати будь-якої подоби стрійці. Він зупинився і сціпив зуби, глипаючи на мене. «Сьогодні ти, на мою думку, зустрів саму Ладам де Сорсьєр. Я витріщився на нього, роззявивши рота». Моргану Леблан Він коротко кивнув Точно Але ж, пане, це пояснює, звідки взялася спокуса Чому ти не зміг стримати свої базові інстинкти Ладам де сорсьєр неймовірно могутня ріде Зокрема, в цій подобі Відьми стверджують, що мати уособлює родючість Завершеність і сексуальність його лице скривилося з огиди. неначе йому стало гірко від цього слова. Слабший за тебе, піддався б їй. Але я хотів цього. Моє лице розпощило до болю, І між нами запала тиша. Залунали кроки, І архієпископ поклав руку мені на плече. Викинь це з голови, Щоб ця істота не отруїла твоїх думок І не осквернила твого духу. Я важко ковтнув, і змусив себе поглянути на нього. «Я вас більше не підведу, пане!» «Знаю, жодного вагання, жодної невпевненості. Мені враз стало легше на серці. Це життя, яке ми обрали. Життя із самообмеженням у поміркованості має свої труднощі». Він стиснув мені плече. «Ми люди!» Така чоловіча доля від початку часів – потерпати від жіночих спокус. Навіть у бездоганному Едемському саду Єва спокусила Адама на гріх. Не дочекавшись від мене ні слова, він відпустив моє плече і зітхнув. Тепер уже втомлено. Звернися до Господа з цим питанням, ріде. Сповідайся, і він відпустить тобі гріхи. А якщо ти з плином часу не зможеш перебороти цю недугу, то нам, можливо, варто буде підшукати тобі дружину. Його слова стали ударом по моїй гордості, моїй честі. Мене пройняв гнів сильний, швидкий, нудотний. Відколи король започаткував наш святий орден, лише кілька моїх братів узяли собі дружин. І більшість із них, зрештою, забула про свою посаду і покинула церкву. Та все ж, був час, коли я думав про це. Навіть бажав цього. Та він уже минув. У цьому не виникне потреби, пане. Архієпископ, не наче вгадавши мої думки, стомлено повів далі. «Мені не треба нагадувати тобі про твої попередні переступи, ріде. Ти чудово знаєш, що церква – Нікого не може присилувати до обітниці цноти, навіть шасера. Як сказав Петро, коли не можуть стриматися, нехай одружуються. Ліпше одружитися, ніж згорати від пристрасті. Якщо ти бажаєш одружитися, тебе не зможемо зупинити ні я, ні твої брати. Він трохи помовчав, придивившись до мене. Може, тебе ще прийме юна мадмуазель Трамбле? Коли він це сказав, мені ненадовго згадалося обличчя Селії. Виточене, прекрасне, її зелені очі повні сліз. Сльози просякнули чорну тканину її жалобної сукні. Ріде, ти не можеш віддати мені своє серце. Я не можу взяти такий гріх на душу. Селія, будь ласка, ті чудовиська, які вбили Піп, Досі на волі. Їх треба покарати. Я не відволікатиму тебе від мети. Якщо ти мусиш віддати комусь серце, віддай їх у своєму братству. Прошу, прошу, забудь мене. Я ні не зміг би тебе забути. Але мусиш. Я відкинув цей спогад, поки він мене не пожер. Ні, я ніколи не одружуся. Селія чудово дала це зрозуміти після смерті сестри. Кажу ж, нежонатим та вдовицям, закінчив я тихим рівним голосом, що добре їм, коли зостануться, як я, витріщився на кулаки, які тримав на колінах, досі тужачи за майбутнім, якого ніколи не побачу, за сім'єю, якої ніколи не побачу. Прошу, пане, не подумайте, ніби я міг би ризикнути своїм майбутнім у лавах шасерів, уклавши шлюб. Я понад усе бажаю догодити Богові і вам. Відтак я підвів погляд на архієпископа, і він безрадісно мені всміхнувся. Мені приємна твоя відданість господові, а тепер накажи подати мені карету. Час їхати до замку на бал принца. Як на мене, це дурна примха, та Огюст дуже балує сина. Він не договорив, Залунав сторожкий стукіт у двері. Від цього звуку його усмішка зникла, і він кивнув, показуючи, що я можу йти. Я підвівся, а він обійшов стіл. Заходьте. Увійшов молодий довготелесий послушник, Ансель, 16 років, осиротів немовлям, як і я. Я лише трохи знав його в дитинстві, хоча нас обох виростили в лоні церкви. Він був замалий, щоб водити дружбу зі мною і Жаном Люком Ансель уклонився, приклавши до серця правий кулак Вибачте, що втручаюся, ваша еміненціє Врухнувши горлом, він простягнув листа Однак вам надійшов лист До дверей щойно прийшла жінка Вона вважає, пане, що сьогодні на західному краю Біля парку Бріндель з'явиться відьма я застиг. Саме там мешкала селія. Жінка? Архієпископ нахмурився й, нахилившись уперед, узяв листа. Печатка на ньому мала форму троянди. Він сягнув у мантію по тонкий ніж, щоб відкрити його. Хто саме? Не знаю, ваша еміненціє. Анселові щоки порожевіли. Вона мала яскраво руде волосся і була дуже... Він кашлянув і опустив погляд на черевики. Дуже гарна. Архієпископ, відкривши конверт, спохмурнів іще більше. Не приділяти багато уваги земній красі, Анселю. Насварився він і зосередився на листі. Чекаю тебе завтра на спо. Прочитав щось і вирячив очі. Я підступив ближче. Пане, Архієпископ зігнорував мене, вп'явшись поглядом у аркуш. Я наблизився до нього ще на крок, і він різко підвів голову, швидко закліпав. Я архієпископ похитав головою і прокашлявся, а тоді знову перевів погляд на лист. «Пане», – повторив я, – почувши мій голос, він невпевнено підійшов до каміна і пожбурив листа в полум'я. «У мене все гаразд». Різко сказав архієпископ і сціпив руки за спиною. Вони дрижали. «Не тривожся!» Однак я тривожився. Я знав архієпископа краще за всіх, і він ніколи не тремтів. Я вдивився в камін, у якому розсипався чорним попелом лист. Мої руки мимоволі стиснулися в кулаки. Якби якась відьма напала на селію, як на Філіппу, я роздер би її на шматки». Вона заблагала б кинути її в полум'я, перш ніж я закінчив би. Архієпископ повернувся до мене, неначе відчувши мій погляд. «Збирай команду, капітане Дігорі!» Його голос тепер звучав упевненіше, рішучіше. Він швидко перевів погляд на камін, і його лице посуворішало. Хоча я відверто сумніваюся в правдивості заяви цієї жінки, ми мусимо дотримувати своїх обітниць. Обшукай місцевість, негайно відзвітуй. Я приклав кулак до серця, вклонився і попрямував до дверей. Але він раптом простягнув руку і схопив мене за передпліччя. Вона вже не тремтіла. Якщо на західному краю справді є відьма, приведи її живою. Я кивнув і ще раз уклонився. Рішучо. Відьма не конче повинна мати всі кінцівки, щоб залишатися в живих. Та й голови не потребує. Відьми здатні оживати, доки їх не спалять. Я не порушу жодного із правил архієпископа. А якщо, привівши відьму живцем, можна звільнити архієпископа від несподіваної бентеги, я приведу трьох. Для нього. Для Селії. Для себе. Вважайте, що це вже зроблено.